s svetov duho. I, i za svakoga od nas. I ispred svakog od nas, stoji jedna, ružna, svika, baš ružna, Tužna, tragična, smrdljiva, prljava, infektivna, loša slika. A to je, brađe i sestre, ono malo prostora koje će naše kosti zauzeti poslije nekoliko mjeseci. Od trenutka kad je Gospod odlučio da nas pozove. A kad Bog pozove čovjeka, onda nastupa smrt. I posle nastupanja smrti, posle odvajanja duše od tijela, naglo, neumoljivo pokreće se jedan proces raspadanja. I on očekuje dijelo svakoga od nas. I mi koji smo se danas i neka smo pripremili za sve to bogosluženje dotjerali u prazničnu odjeću obučeni treba da znamo kao hrišćani Dužni smo da znamo da vjerujemo i da se pripremamo za taj dan, da sozrcavamo naše obnažene kosti, naše tijelo koje se raspavljaju. Juče smo bili ili preključe u jednoj kosturnici naši sveti manastiri Naše škole, jer manastiri su škole pravoslavnog naroda, od vajkada imaju jednu posebnu učijonicu i jedan poseban amfiteatar, takozvane kosturnice. Posebno na Svetoj gori one zauzimaju vrlo važno mjesto, koje bio znao čemu govorimo Mada tih posturnica ima i u drugim svetinjama, nedavno smo bili u manastiru Tvrdošu, tamo gdje je sveti Vasilio ostroški počeo da uči, tamo gdje je monaški postrik primio. Pa ima jedno mjesto gdje su robanje kaguđera izložene, neke sa zubima, neke bez zuba. Uglavnom, nigdje očiju ni pravih, ni crnih, smeđih, nigdje ni jedna vlas kose, nigdje noktiju da lakirani budu usana, da se keze jezika da praznoslovi. Nigdje stomaka, nigdje crijeva da službu... Bogu prinose, Bogu stomaku, samo kosti. I u Svetoj gori, braće i sestre, omiljeno mjesto gde naši sveti kavuđeri uče nauku pravu i štite se od one naopake, lažne nauke u koju nas svijetu vrači Gadni, bezobrazni, lukavi, pokvareni, prepuni zla i mržnje i ubijstva svijet koji ubija čovjeka onim olužjem, najopasnima to je laž, lažna nauka, lažno učenje, a pogledajte lekcije ovoga svijeta, nigdje nema nauke o smrti, nigdje istine o njoj. Samim tim nigdje ni pomena onome koji je vaskrsao iz mrtvih i svima nama koji povjerujemo u njega, koji se krstismo u njegovo ime i u ime oca njegovog i u ime duha svetoga dade moć i blagoslov, dade život na dar. I onda kosti više nisu nage braće i sestre, nego počinju da mireju, da čudotvore, da pomažu da vijeće i život da projavljaju. Onda postah duše omiljeno mjesto okupljanja, mjesto gdje idemo da im se poklonimo, gledajući u kosti mi Bogu besmrtnome molitve uznosimo. A od njih tražimo da nam pomognu, jer nije lako molitvu prinijeti Bogu. Treba svetitelj da pomogne. Pa mi idemo i oko njegovih kostiju se okupljamo. E ima, braćo i sestre, razlike u tome kako ko živi, pa se onda ta razlika prenosi i na kosti i na duše onih koji se od kosti odvojili ogromna razlika kako kaže vladika Nikolaj i kosti im se gospode razlikuju oni koji u tebe povjerovaše i sa tobom se svim bićem sjediniše od onih koji tebe prezreše tebe odbaciše i tvoju životvornu nauku i tvoju blagodatnu silu zato je mnogo važno Da se sjećamo smrti i da vjerujemo, jer biće to, braći i sestre, nekima možda mnogo prije nego što su se nadali, uzmimo da ima i ta varijanta da se neko nada da će umrijeti, ali ne baš danas i ne sutra. A ima i onih i na žalost većine takvi koji žive kao da smrti nema, kao da nikad niko umro nije. Što predstavlja jedan od najvećih oblika bezumlja. Čovjek koji se nije uvjerio da smrt postoji i da djeluje je blesav čovjek. Ludak, nenormalan. Ovo, braći, se sese, govorimo ozbiljno. Znači, potpuno nenormalan čovjek. Sa njim mora oprezno da se zbori. Ako si prinuđen neke ozbiljne... Kombinacije da ulaziš, odno se budi jako oprezan, jer je nenormalan, ne vjeruje u smrt i uopšte se ne priprema za nju. Pazi sa njim, rizičan je. A pravoslavni hrišćani, naučeni Bogom, sjećaju se smrti i plaću nad tim porazom. Sveti Jovan Damaskin, umolit vam opijela, gleda brata, Do juče su bili zajedno sinoć večerao i gleda ga danas bez životna, bez daha, ukočeno. I gleda dejstvo smrti. Gleda ga posle pola godine ili godinu kad mu kosti vade i drži lobanju koju je juče grlio i u lobanju brata. I plače na tim porazom, vidi dubok problem, strašan pat. I ne može da se pomiri sa tim, ne vidi nigdje utjehu, ne želi da sluša druge priče. Kako majka ili otac ili brat može da se utješi, i ko može da ga utješi, a drži u lobanju svoga djeteta ili svoga brata, prijatelja. Ko će da ga utješi, šta imaš da mu kažeš? Kakvom pričom možeš da ispuniš tu lobanju? Prazna je možda gledaš kroz nju kakva priča a sve naše lobanje bit će prazne braći se isprazniće se koža će da se svuče sa kostiju odvojiće se kosti znate kako to izgleda nego o tome nam časopisi ne pišu ono što mi najčešće čitamo nema toga u njima Tamo su sve lijepi muškarci i lijepe žene manekenke. Sve je lijepo, sve je obesmrćeno. To nikad ne može da uvena. To vječno miriše, to je vječno tako mlado. Nije, braćo i sesto. To se posle sve skupi, znate, na jednu gomilicu, baš gomilicu ili jednu kesicu. Na ovom kesicu i to je sve. I lobanja sa strane. Ako na sveto gori: lobanje na policu Fulomaster, Mona kaže je Rafailo, umrotete godine i lobanja pored, lobanje Monaka zaharija, njegovog sabrata koji je živio tu u isto vrijeme a koju godinu prijesu u pokoju i prostor za lobanje drugih kauđera a kosti najjedno i krst iznad svih njim. Jedino što svijetli u tim kosturnicama i jedini koji nije kao drugi, čiju lobanju ne imamo, braću i sestre, pazite, imamo lobanju i svetoga Jovana Krstitelja. Imamo lobanju i svetoga Andreja, prvozvanog i petra apostola. Imamo lobanju mnogih svetitelja, ali jedna lobanja nam hvali. Jednu lobanju nemamo i nečije kosti ne možemo na zemlji naći. Imamo grobnjegov, ali njega nema i lobanju mu nemamo. Imamo je, ali ne na zemlji. Ona je lijepa, najljepša, najmoćnija kost, lobanje ruke, najmoćnije kost je rebara, najmoćniji prsti, najljepši nokti, najljepša kosa, oči, zubi. To je, braće i sestre, gore, visoko gore, nije to u grobu. Nema toga u grobu. Taj čovjek nije u grobu. A svi drugi jesu. Od Adama pa sve do dana današnjeg. Svi oni veliki. To je smrt sve ujednačila, kako kaže sveti vladika Nikolaj. Bio je car. Pusti ga. Neće dugo. Sve je to da se skupi u jednu najlonsku keslicu. I mnogi od tih cara, braćo i sest, ne znaju se više ni mjesta, znate, te veličine. To što je nekad ospajalo polovinu svijeta, ko se više uopšte ne zna, ni džesu, gdje možda neki tržni centar na tom grobu, ili neki ringešpil, luna park, ko zna šta je tu, ili je to pustinja prekrila i njega i njegov grad. Svi bez izuzetka. Samo njega Jedino njega smrt nije mogla da zadrži, ušao je u grob i on, bio je u njemu par dana, sišao je i u dubine Ada, tamo gdje je džavo i njegovo carstvo bilo, gdje su svi morali da uđu, ali ušao da bi razorio i da bi otvorio vrata, proputio put svima nama. A kako je imenjem, čije je to ime, čije su to kosti, čije je to tijelo, čija je to duša koju smrt ne može da uhvati, da zadrži, to je tijelo Boga naše, braće i seste, gospoda naše u kove smo se obukli. Tako aposlo Pavlo u poslanici kaže, obucite se, kaže, u gospoda Isusa Hrista. Njega se obucite. S njim se sjedinite. A onda, i kad budeš ulazio u grob, to je sad nešto potpuno drugo. Ulazajući u grob sa Hristom, ti i da izađeš iz njega. Ne ošteće, ne povrijeđe. Mnogi koji su u grobove sa njime, posle smo ih vadili jer su se ognjeni stubovi pojavljivali nad njihovim grobovima čuda se oko njih dešavalo evo ga sveti Vasilij Ostroški evo ga sveti Petar Cetinski obojice su bili u grobovima braća i sese pa smo ih vadili Vasilij Ostroški je bio ispod vode tamo kad smo ga krili u dolini rijeke Zete išla je rijeka preko njega ne može to više to je to je Bog uhvatio to je Bog prihvatio to je sa Bogom sjedinjeno Nema tu više smrti, nema tu više truležnosti, to je postalo životvorno, to život istače. Evo mošti prevočkih mučenika, nego nemamo mi kad, jer su sezone sve duže. Kosti, braćo i sestre, koji je mirotoče, vrcaju miro sveto, držiš kos, a iz nje miro ističe. I to vrca, kako kažu očevici na svetoj liturgiji, ili je mitropolit držao da je vrcao u vic. Ima, ko hoće, možda da vidi taj video snimak, mirisnuo miru iz kostija. Sveti si melmi otočiv, evo ga i kandilo moj ovdje zasijao. To je pun hram hilandarski i studenički iz groba. Kao ovde kad stojite da vam miro ide po sandarama, po cipelama, lokva od glokva mira od ulja mirisno koji iskosio kostiju iskačio. Sveti Strava mora da umiruje narod, se, narod se uplašio. U sredu liturgije, koje je bio u stodeljnici, znao pored kivota Svetog Simeona, ona tri udubljenja u Dubljenju, kamenu. Zašto su ona tamo? Kad je miro isicalo, tu da se zadrži, da bi mogli da zahvataju narodu, da dijelu. Znači, nije više isto umirati od kad je gospod došao i postao čovek, umro i vaskrsao. Tu je nova granica, tu su nove dveri, tu su nove mogućnosti i za nas, braće i sestre, koji ćemo umrijeti. Mnogi od nas već umijelu. Bovez umireme. Mi odkad se rodimo, mi počinjemo da umireme, ali treba izvučiti nauhu umiranja. Treba znati umrijeti, treba znati kako da umreš, a ne da živimo ju ucamo za pogrešnim načinom života. Ovo što mi radimo, broći se, to je bježanija, to je bijeg od života. Ti od smrti ne možeš pobjeći, uhvatit će da se zamrzavaš. Možeš bilo gdje da odeš. Naći ćete. Ili pod morem i u vazduhu. I na moru i na poplu. Naći ćete smrt. Do sad se niko nije pohvalio da ga je zaboravio. Niku. Nije ni gospoda zaobišuvao. I gospod se s njom sreo. Kako se sreo? Kad je rešavao naš problem. Naporno, braćo i sestre. Ljudska priroda u njemu je... Traživa Tražila možda da se mi moji iđe ova čaša Ali ne moja Nego tvoja volja neka bude očin Nije to lako, braći i sestri Nije lako riješiti taj problem A on mora da se riješi Znači, mora Nemamo duge Ili ćemo ga riješiti Ili smo izgubljeni I u vremeni i u vječnosti Dakle, mi koji smo sad sastavljeni Čije su kosti u pokretu I mi koji sutra nećemo biti sastavljeni, nego rastavljeni, sad, dok smo sastavljeni i živi, treba da naučimo kako da umiremo. Da umiremo u Hristu, braću je se, to je mnogo važno. Da umiremo sa Hristom, da se sjedinimo sa njim besmrtnim i vaskraslim, onako da zaronimo u grob da bismo i vaskrasli sa njim. Onaj ko snažno skreće pažnju na njegovu pojavu, na njegovu silu i na njegovo porijeklo, jer on nije od čoveka. On jeste čovjek, ali mu otac nije čovjek. Ja imam otca i svi vi imate otca i majku. On ima samo majku na zemlji, otca nema na zemlji. Njegov otac nije čovjek, braći i sestri. Негов Отац је Бог беспочетни. Неизрецива сила, неизрециво начало његово. У вјећности се он радђа од Ота, без матери. У дјевственој, чистој атмосфери, од Ота рђен, једино родни, Син Божи. На земји Отаца нема a majku ima presvetu bogorodicu od koje je i prod primio, da bi sa nama opštio kao čovjek i da bi nam pomogao kao čovjek, nama ljudima kao čovjek da pomogne božansvom silom svojom, jer on je Bog i čovjek. I to je mnogo važno. Jovan Krstitelj je ukazao na njega. I danas kad slavimo rođenje svetoga Jovana Krstitelja, Proroka, preteče i hrstitelja gospodin svima nama on želi da poruči u masi ovih reklaman čovek više to i vi sami osjećate osjeća veliki presin na sebi to je čita špil besmisleni poruka skveri govore o regulisanju saobraćaja uspori ne pij dok voziš, ne puši a kako da voziš kada ne možeš da gledaš pred sobom tako snažne, jarke poruke dobro montirane koje te kao nožem probadaju i sjeku pažnju a nekad to kako ćemo da vozimo nego se postavlja pitanje kako ćemo mi ovana da čujemo Jovana Krstitelja, da li će neko preživjeti, da li će neko uopšte imati i, i malo pažnje da čuješ šta mu Jovan kaže, krstitelj, i gdje mu on govori da skrene i gdje da se parkira, gdje da izađe i gdje da uđe. Čovjeku se zavrti u glavi, više ne zna komu glavu nosi. Zato kad god svalimo neki praznik svetoga Jovana Krstitelja, brađe i sese, a evo danas je njegov rođendan, Obavezno ga dovodimo u vezu sa Hristom. Nema Jovana bez Isusa Hrista. Nema proroka bez prorokovanog. Nijedan prorok ne postoji bez Boga, a posebno Jovan Krstitelj. To je besmisleno, to je nemoguće. A nema ni hrišćanina bez Boga. Kao što je postojanje Jovana Krstitelja nemoguće, Bez Gospoda Isusa Hrista. Jovan bez Hrista ne postoji. Znate, to je nemoguća kombinacija. Kao što on je apostol Pavle. Ne može da postoji bez Gospoda Isusa Hrista. I bilo koji drugi apostol. Ili sveti Sava. Mi smo pokušali svetoga Savu bez Isusa Hrista. I šta je bilo? Narod ga se odrekao. Zaboravio na svetoga Savu. Pa i treba da zaboravi. Jer to i nije sveti Sava. Ali Jusin se ljutio, sveti Vladike Nikolaj, takav bre sveti Sava, nema tu svetoga Sava, to je punjeno slamom, nema tu života, nema tu sile, nije to svetite, svetu gospod Isus Hristos, sveti Sava u kravati, u odjevu u školi sa dnevnikom, što reče jedan brat On se ljutio na Svetoga Savu kao mali, što je napravio ovakvu školu, ovakvu dosadu. Ljutio se na Svetoga Savu, je tako mu je to bilo predstavljeno. Sad ćemo da te smorimo, da te gnječimo, da te umrtljujemo, e to ti je Sveti Savo, on je učitelj i prosvetitelj. Dok nije odrasto pa shvatio da to nema veze sa Svetim Savom, da to nema Hrista. Kako sa svetima, tako i sa nama pravoslavnim hrišćanima. Nema nas, braćo, i sa se bez Gospoda Isusa Hrista. Ne možeš da postojiš, ne možeš da budeš dobar, ne možeš da budeš bogovržen, ne možeš da budeš kompletan bez njega. Ako si kršten, ti bez Gospoda više ne možeš da živiš. To je nemoguće. Ti možeš milijardu godina da živiš. Ti možeš da imaš savršene projekte, Savršene savjetnike, saradnike, stručnjake. Ti možeš da imaš na raspolaganju ogromna sredstva. Ti se nikada ostvariti nećeš. Ti nikada nećeš biti zadovoljan, srećan. Kako kažemo, blažan, nikad. je ti to ne možeš bez njega. Samo u njemu, samo sa njim, duša može da bude zadovoljna, mirna i živa. Zato jedna od poruka, jedna od mnogih poruka svetoga Joana Krstitelja, jeste i ta brat, o nama danas govori. ne bi, on, ne bi ga mi danas ni slavili da on nema što da nam kaže, da je sve rekao, gotovo, ne bi on došao do nas, međutim vidite ga kako dolazi. Ne boji se on nikoga, braćo se. sese, evo ga i u budu, nema veze, takva atmosfera, dolazi pustinjak. Jordanski dolazi i nama ovdje da kaže, ne praši se on, ne gubi o nadu, on zna da proroku je vječnoga Boga, moćnoga Boga. On ne govori, a, nema tu šanse, to je završeno, pogledaj žive, pogledaj im ambijen, pogledaj im okruženje, pogledaj njih same, koliko nas tako razmišlja i odustaje, nema tu šanse, gotovo je. Pa vjerujte mi sveštenici nekaj Gledamo i kažemo, pa imali ovdje nade, imali li smisla? Trudiš se, nešto ulažeš i samo jedan onako snimak i vidiš rumašanu, ema, prosutu, sipanu u šuplje. Ali ova ne odustaje, on ima vjeru da će biti bolje, zato on došli u naš grad I u ovo vrijeme, ljetnje vrijeme, kad o caroštom nevestom i o gospodu Isišu Hristu manje razmišljaju i oni koji inače razmišljaju pod pritiskom besmisla i sujete svjetske Sodomskog aranžmana dolazi sveti Jordanski prorok i kaže, brate i sestro, svima nam, ne možeš ti bez gospoda da živiš. Bez njega tebi života nema. Ni tebi, ni ovim tvojima. To znaj, to ti ja kao prorog govorim. Ko nije dovolj, nevo ti ga i Gabrielu Arhangel. I on će ti reći. Evo ga i otac moj. Evo ti i sveti apostoli. Petar, Pavle, Andrej, 12 orica, 70 orica. Evo ti svi sveti mučenici. Evo ti ga je Georgije, evo ti ga Dimitrije. Evo ti ga Ilija Proor, Evo ti ga Nikolaj, tvoj koga slaviš, I on ti kaže, ne možeš bez njega. Evo ti ga sveti Sadu, Evo ti ga sveti Caru Lazar I svi kosovski mučenici, Vitezovi, I oni kažu, u Prausu, U Prausu, ne možeš bez njega. Evo ti ga sveti Vasilij, Petar, Evo ti ga sveti Simeon Dajbavski, Obrazovani Kauđer Crnogorski, Evo mi danas krećujemo, hoćemo da se prosvećujemo, a nismo ni prepoznali svetoga Simeona, dajbapsko, intelektualac, filosof, mudrac, i svetite. Eno ga u dajbabama, nije niko odreagovao na njega, se malo vjerno ga navoda, iako ide je kroz Podgoricu. Veličina, format, i on kaže, ne možeš bez njega. Sveti Vladika Nikolaj, Sveti Javaj Justin, ne možeš bez njega. Čekajmo, braći i svesi. Zaharije je ostao mutav i nije samo što Arhangelu nije povjeroval. Arhangel mu je rekao šta Bog poručuje, on kaže, pa kako, ja sam stari u godinama je žena moja, kako ćemo mi dijete da imamo? Gavrilo kaže, Zaharije, pa dofrazio je. Možemo mi tako da razgovaramo Zaharije Si prvosveštenik u redu Ja sam arhangel Gavrilo čoveč Ja stojim pred Bogom Ja ti govorim ono što mi je Bog rekao ti kaže Šta ti to sad rasuđuješ Kako je to zašto I kako je to ali Ja sam star žena je star Bog ti je polučio I da bi povjerovao Biti još nijem dok se to ne desi I tako je bilo Tako se začeo i on krstiti ve je razvor, evo, čitao je džakom kako se sve odvijalo, sve smo čuli. Što je Zaharije rekao što je Gavrilo govorio. Zato što nisi povjerovao mojim riječima. Vidite kako su nebesa zahtjevna kad Bog govori. Ne voli arhangeli da se sa Bogom prepireme. A što da kažemo za naš naraštaj, kome Bog progovorio, kome su se arhangeli javljali, angeli, svetitelji, apostoli znate li koliko ljudi braći i sese, svetih nama danas ovdje na pomoć koliko ljudi nama pomaže ako mi hoćemo i tražimo pomoć nikad više ova generacija ima naj najveću podršku svetih nebesa jer danas ima više svetitelja nego što ih je bilo prije 1, dva ili tri vijeka danas cekva ima najviše svetitelja na nebu to jest, imamo najveću pomoć i svi oni bez izuzetno kažu ne možete bez gospoda Isusa Hrista i na nama je da ih čujemo, braćo se to je mnogo važno, vidite, to se nam oni rekuje da ih čujemo i da dobro pazimo kako ćemo odruku donijeti, jer ako prezljemo njihovu poruku i poluku, a to vrlo često činimo kako su i naši djerovi učinjali, pored svih tih pulka, oni uše crte. Znate kako je to, ludilo. Ne možete bez Hrista sveti gore, a mi, juriš na Hrista. Ludilo. Pazimo se da ne ponovimo to, jer u tom slučaju navući će se njemilo na um naš. I počećemo, braćo i sese, da pjevamo ove pjesme koje svijet pjeva. To je njemilo, To je čovek pogovori Demonskim jezikom, demonskim glasom Pogledajte kakve pjesme pjevamo Pogledajte kakve priče pričam Pogledajte kakve teme iscrpljujemo To je besmisel To, je, to su paklene teme A zašto je to tako? Zato što nismo poslušali Proroka Jovana Nije Arhangela Gabriela Ni svetoga Savu, ni svetoga Vasilija, ni Petra Cetinskog nisi poslušao, nijem ćeš da budeš, onda ćeš da pjelaš te pjesmice po plažama po noćnim klubovima onda ćeš da gledaš televizijske serije da gledaš filmove da čitaš romane da ćeš magijom da se baviš onda idi tamo neka ti vračari pomognu idi bavi se jogom, meditacijom nećeš glas Boži onda slušaj demona tako gospod vezi i odbacuje čoveka koji neće ga poslušati Zato obraćujem i sestru. Danas, kad slavimo Svetog Jovanu, iskoristimo ovaj trenutak jer je Bogom dano da proverimo sebe i svoj odnos prema slovu Božjem, prema Bogu su Božjem, prema Bogu su očevo, to je prema Isusu Hristu, jedinome besmrtnom i jave vaskrsuvom, i jedinome čiju volju nemamo i proverimo naš odnos prema poluci Sv. Joana i svih svetitelja naše svete crkve i naše presvete bogorodice, koja je kratko, ali jasno rekla i učenicima onog vremena i nama neposlušnima ovog vremena. Što god vam kaže, poslušajte ga. Ko hoće da čuje Majku Božiju, čuće ove riječi. Što god vam kaže, mislim na sina svoga, a znale da je i Bog njen, što god vam kaže, poslušajte. Poslušajmo i mi, braći i sestre, da bi nam duše bile svete i svijetle, da bi nam ugobanje bile natopljene blagodaću Vaskrsloga, Boga, da u grobovima ležimo povezani sa njim, koji je na nadnebesnom prestovu I kad krenu trube arhangelske da dižu mrtve A brzo će to Da i naše kosti čuju glas Boži I da ustanu usretanje sretanje ženiku Da budu srečne zadovoljne Pune čežnje, raširenih ruku Spremne na zagrljaj sa spasitelje našim A ne da nam se kosti u grobu tresu I tijela na dan strašnog suda, kad Gospod bude došao drugi put da sudi i živima i mrtvima. Daj, Gospode, svima nama duh poslušnosti, daj nam duh smirenja, krotosti, vjere, nade, daj nam duha svetoga da bi mogli da ljubimo tebe, koji si radi nas, ljudi, radi našega spasenja postao čovjek, da bi nas kao ljude sjedinio sa Tvojim bespočetnim, besmrtnim, nebeskim ocem Trojici svetoj, neke je slava u vijekove, vijekova. Amin.